Здоровецьке телясо-бацюра. Коктейль з дога і Ньюфаундленда. Зірку обожнював ще цуценям, бо вигулювала, носила кісточки, кидала м'яча, підхвалювала. Сьогодні отримав шмат кров'янки, який блискавично зник у крокодилячій пащеці. Облизнувшись, шериф поліз цілуватися. «Годі, Шерку!» «Обслинив», – відбивалася зірка. «Доки не поцілує, не піде. Справжній мужчина! Розслабся і отримуй насолоду. Потребуєш оперативних даних? Не кажи, що скучила за мною. Старі люди мусять ставати молодим у пригоді. Тоді самотніми не залишаться. Уважно слухай, чуй. По тобі бачу, щось серйозне». У нас у слідчих як? Картина перед моїм балконним поглядом не змінюється місяцями. Хто, куди, коли, скажу з похибкою в кілька хвилин. Аж бачу персонажа. А згодом приїжджають міліція і дурка. Випадок можливо. Персонаж у друге приїздить на авті. З ким? Правильно. З твоїм сусідою. З Олегом. Ми не забули, він шпигує за тобою. Приїздить на його авті, заходить до нашого парадного, а за кілька хвилин виходить. І нарешті персонаж з'являється втретє, годує стравкою собак, заходить з нею до будинку. Найцікавіше потім. Ти будеш сміятися, тут знову міліція з обшуком. Сусіди кажуть, знайшли утравяти отруту. Вона потруїла дітей у твоїй школі. Готи міркуй, у тебе вища освіта. Як виглядала ця жінка? А ти вгадала, невисока, кругленька, з черевцем нічугеньким, сказати б, місяців з п'ять. Русява, ніс правильної форми, очі світлі, сірі чи голубі, кремпленовий костюм темно-зеленого кольору. «Жовтувата блузка, черевики на низькому ходу коричневі, в руках торба, як у човників, у торбі щось. Травіату називала травкою, на ти. Травіата її теж знає. Як тобі?» «Марі Іванна, за мною кухлики з портретами всього королівського сімейства і каталог мадам Тюссо. Сьомкнула стару у м'яку щічку». Перш ніж зайти до себе, зірка навманят дзенькнула Олегові. Почула сторожкі кроки. Олег відкрив вічко, клацнув замком. Малі грошики спати не дають, з великими сам не заснеш. Від кого крийся, папараці? На часі броньовані двері ставити і запасний хід прорубати. З четвертого поверху, як на литовищах. Надувні трапи для аварійних посадок. Ось з'явиться хтось із скривджених тобою на балкон і драла. Зірка пройшла на кухню, налила мінералки. Нічого смішного, роздратувався Олег. Вже телефонували з погрозами. Не Ліда, Олійник? А ти звідки знаєш? Що вона від тебе хотіла? Те, що друг мого дитинства... Коля Остенбакен від подруги мого дитинства Інги Зайонц. Але грайливість цього разу Олегові не вдавалася. Я не присягався зберігати таємниці. А моя принциповість буває принциповою лише коли йдеться про гроші. Бо гроші – єдина вартісна річ після здоров'я. Здоров'я без грошей існувати може. Бо потенційно у ньому все і гроші також. А гроші без здоров'я пшик. Спробуйно до моєї формули підставити інші значення: любов без грошей, розум без грошей, талант без грошей, совість без грошей, сім'я без грошей, держава без грошей, а гроші без усього цього існують. Годні чудово замінити перелічені вартості без втрат, а свобода не мулятиме золотий унітаз, якщо тебе запакували з ним на самоті в сортирі.